Първата лекция за Ратустра. Втората лекция Орфей. Третата лекция Тот И три идеи за размишление. Първата за Ратустра за огъня. Втората Орфей за любовта. И третата Тод за жената. Следваща лекция на 5 юли. Започвам с първата лекция за Ратустра. Заратустра е бил роден в пламъка на свещения огън, който носила майка му в себе си. Майка му се казвала Дах Даоп. Дах Даоп на персийски означава изворната, изворната. Тя се молила Божествения огън да роди и пази сина. Божественият ни огън е умеещия да ражда и само този, който е роден от такъв огън, е в състояние на абсолютна чистота. Странно се е родил. Всички очаквали вик, но той само се е усмихнал. Зарадвал се, усмихнал се на света. Първото нещо, което казал, било свещенна формула. Това е духа в него. Напредналият дух може да действа така и в дете. Свещена формула. А огъня в него я произнесал. Не заплакал, засмял се и приветствал света. Тоест, идва осъзнат велик дух. Знаем отпреди, че в... той е един... бил в един от храмовите в Атлантида и там са ходили Орфей, Питагор, Платон и така нататък, даже и Тот. Така че, когато говорим за Заратустра, говорим за нещо древно. Името му има около 6 значения и тълкувания, а ще се спря на едно. То е, Зорос означава обяснителя или чистия. Чисто означава несмесен. Най-малкото смесване с нещо друго вече се променя. А «чист» в абсолютния смисъл означава никакво смесване. И така, името му означава «чисто светине, «чисто сияние». А «зенда веста», това, което се нарича Персийската Библия, която иначе надминава хиляди страници, тя се превежда така. «Зенд» също е «чисто», «свято», а «веста» означава «прославление». Чисто прославяне на единния Бог. Самия той казва Словото е обожествител Наистина словото може да обожествява нещата И така Зарат е велик докоснат Той е нямал път Той е имал дух Реализация Той е имал дух, който разбира Ахура Мазда т.е. с Бога И понеже е бил докоснат Той е заживял в духът си тотално А не в света това е било отдавна подготвено. Говоря ви за Заратустра, защото той не е познат в света. Говори се по нещо за него, но в дълбочина той не е познат. Макар, че понякога се казват хубави неща, но да изследваш такова същество само от книги означава нищо да не разбереш. И така, докоснатия човек е реален. Той не може да живее в света и в ума. Той никога не живее във времето и в сътворението. Изглежда като другите, но Той се разхожда като дух. Например, ако Бог влезе в Сатана, и Той ще изчезне и ще остане само реалността. Така че всеки, който се умее да всели Бог в себе си, за Него света ще изчезне. Той ще стане нереален. В миналото голяма част от човечеството са били зороастрийци. Заратустра това е древен път за влизане в огъня на вечността. И така мъдростта му. Любовта означава да споделяш Бога. Тук няма човешки неща. Както ще видим после, Иорфей потвърждава и особено древният от. Любовта означава да споделяш Бога. Който има в себе си любов и истина, Бог му дарява своето приятелство. Бог покровителства достоинството, наречено самодисциплинираност. Достоинството, наречено самодисциплинираност. Духът е Местожителството на Бога. Когато хората не позволяват на злото да живее в тях, то ще изчезне от целия свят. Когато човек говори само истината, той може да превръща енергията си, когато трябва, в голяма сила и стихия. Истината е стаена в достоинството и правилното поведение. Само който живее с правилно поведение реализира целта на своя живот. Любовта към истината и правилното поведение дават порядък в съдбата, а по-нататък и състоянието уща, което означава божествено блаженство. Злото в човека се изявява при изобилие или липса. Значи Там, където има голямо изобилие, човек не може да го понесе, не може да го управлява. Само Бог в него може, но човек не може. И там, където има голяма бедност, човек пак не може да я управлява. Но ако е заедно с Бога, и двете може да ги ръководи с лекота. Затова съм казал, че мъдрия в пустинята след Малко вода, той намира вода, минимално, но цения и царува. Тук глупака сред вода загива. Мадреца навсяка ли се чувства добре? Защото той живее в единство с Бога, а не в единство с богатството или бедността. Той е винаги в единство с Бога. Оттам той е богат. И думата Бог означава точно богат, но, казва учителя, трябва да си богат с Бога, а не с други неща. Пътят на търсача, казва за Ратустра, е отвъд книгите. Първо той придобива дълбок, личен и правилен опит. Както казва и брат Михаил, казва ти си книгата, първо трябва да прочетеш себе си, трябва да прокопаеш себе си и после и другите книги са на място. Казва, не се бори с злото, а само внеси Бог в себе си. Не се бори с злото, а само внеси Бог в себе си. Само който е изчезнал в истината е познал себе си, а който е останал в себе си, той не се познава. Свещеният огън трябва да се слее с Бога, който е древният огън, и трябва да изчезне в него, защото няма място за два огъня. Човек, който няма свещен огън, ще бъде съсипан от силите на света. Който има чист огън в себе си, той има Бог като съюзник. Нещастието, казва за Рътустра е паднал огън, отцепен от Бога. Когато огъня е нечист, той е скита като призрак в световете. Бъди чист, за да не изпитваш страх. При усърдни и продължителни молитви, хората ще се завърнат в своята божественост. Помислите окрепват невидимия свят в човека. Изричанията укрепват единството. Делата отвраждават пътя и връзката дат това са всички тези, които са извън свещения огън и истината. Тези две начала, доброто и злото, произлизат от един абсолютен създател и унищожител. След време и доброто и злото ще бъдат унищожени, защото те не са същността на живота. Те не са изначални. Истинското начало никога не е било добро и зло. Истинското начало е безкрайността, казва Заратостра. Това беше първата лекция.